Незрозумілі й страшні. І лише ти можеш зарадити лихові. Звідти відкриється тобі дорога на гору. Раніше, ніж мало статися. Чекай, доки тебе покличуть. Був у такій самій чорній кереї, як лука. Може, той її згубив, утікаючи від ворожбита? А потім подумав, що у сні ворожбит міг з'явитися, у якій завгодно одежі. Та одежа одежею, але я ні в хвилі не сумнівався, що станеться так, як він сказав. І принишк, як миша в норі. Насправді я не хотів жити на горі, просто походити, подивитися, як живуть князі, бояри. Вилізти на всі чотири вежі, оглянути тутешні краєвиди, а потім повернутися і стати переписувачем книг. Я ж був наляканий жахіттями що почалися тоді, як Лука підпалив оборіг, а потім став свідком розмови між ворожбитим та відрубаною головою. Все це нагадує якусь казку, правда, пане докторе? Але у ті часи духів було легше побачити. То вже потім їх порозганяли і переконали люд, ніби у цьому світі має право існувати лише матеріальне. Через два дні вранці, Копачів прийшли змінити інші і застали під землею страшну картину. Четверо мертвих. Кожен з них наклав на себе руки у певний спосіб. Мене туди не впустили, а коли винесли тіла на гору, то я побачив, що один вдалився каменем, запхавши його в горло, другий не струмився держак лопати, третій повісився на гаку, що на ньому вішали ліхтарку, а четвертий перерізав собі жили. Тепер я думаю, що ворожбит мусив мати тут свій інтерес. Хтось не догодив йому в бусовецьках. Офіційна версія була такою. Копачі збудили в глибині гори злого духа, і той змусив нещасних накласти на себе руки, бо він має доступ до серця, підточеного гріхом, і не зовсім чистого сумління. Як би чинили побожні і мислячі люди? Найперше, вони б засипали те прокляте місце землею, щоб не турбувати більше духа гори, у володінні якого влізли без дозволу, а за самогубців довго б молилися. Але вони не зробили того, бо то не була їхня воля копати хід в горі, а княжа і їм уже снилася славна на всю землю перемиську обитель. Слава – це ще й багатство, і найперше – убезпечення від голоду, що потина у ті часи не лише смердів, холопів, а й чинців у бідних монастирях, мусили догоджати вельможним і багатим мирянам. Я їх не виную за це. Не усі ченці можуть орудувати мечем і стріляти з лука, а декому це й противно. Зрештою, не для того вони покинули цей суетний і небезпечний слід, щоб чинити усупереч Євангелію. Отож, чинці були дуже налякані, і шептались між собою, що копачі знайшли ухід до пекла, і не змогли винести жахливого видовища геєни огненної, у якій мучились також їхні кревні. Та найгіршим вважали вони те, що трагедію не вдасться приховати. Бо, як на те, в монастирі гостювало двоє братів із Лаврівського монастиря Святого Нуфрія, що перебував під постійною опікою князів Галицьких та Волинських, оскільки зберігав дорогоцінні мощі свого патрона. Коли б не рознесли вони, Лаврівські брати звістку, бо цим то злий дух покарав Спасівських, чанчиків за гординю. Так воно й було, тільки не чанців пали в гріх, а ворожбит із Бусовиськ, який вирішив утягнути мене, малолітнього отрука, усю не дитячу, а й навіть надлюдську справу. І я мав тепер чекати. Ченці забили діру дошками, покропили все, що можна, святою водою і відправили молебень. Копачі приходили кожен день, на монастирське подвір'я і чогось чекали. Як я зрозумів, вони смерті боялися більше, ніж нечистої сили. Та тільки надходив вечір, і з-під земель чулись підозрілі звуки, схожі на стогані крики. Звідти йшов сморід, ніби там щось здохло. Серед чинців знайшлись і такі, що хотіли піти на прю нечистю, віддати навіть життя. Однак настоятель – Заборонив їм це. Певно, розумів, що перед пекельними духами не встоїть ні хрест, ні звичайна молитва проти дрібних бісів, і через те відважні ченці можуть бути скомпрометовані. Тут треба когось, хто має подібний досвід три ночі в монастирі не спали, бо земля під ним тіла і страшенний сморід заповнював келії. Нарешті чинці взяли справу у свої руки і заявили, що підуть світ за очі, якщо отець настоятель не уживе рішучих заходів. Треба, сказали вони, узнати, що хоче від них той злий дух.